Ljóðaljóðin Fyrsti kapli Ljóðaljóðin eftir Salomon Brúðurinn Hann kissi mig kossi munnsíns því að ást þín er betri en vín Indislegur ilmur er af smyrslum þínum nafn þitt eins og útelt ólíja Þess vegna elska meyjarnar þig. Draga mig á eftir þér, við skulum flýttokkur. Konungurinn leiði mig í herbergi sín. Fögnum og gleðjum stifir þér. Vögsum um ást þína meir en vín. Með réttu elska þær þig. Svört er ég og þó yndisleg. Þér Jerúsálem dætur sem tjöld Ketars sem tjalddúkar Salomons Takið ekki til þess að ég er svartleit því að sólin hefur brennt mig Sinir móður mínar reiddust mér þeir settu mig til að gæta víngarða Míns eigin víngarðs hef ég eigi gætt Seg mér Þú sem sál mín elskar, hvar heldur þú hjörð til haga? Hvar bælir þú um hátegið? Tví að hví skal ég vera eins og villurávandi hjá hjörðum félaga þinna. Brúku minn Ef þú veist að eigi, þú hinn fegursta meðal kvenna, þá far þú og rek för hjarðarinnar og hald kýðum þínum til haga hjá kofum hirðana. Við hrissurnar fyrir vagni faraós líki ég þér, vina mín. Indislegar eru kinnar þínar fléttum prítar, hálstinn undir perluböndum. festar viljum ég gjöra þér, settar silfur hnöppum. Brúðurinn Meðan konungurinn hvíldi á legu bekksýnum, lagði ilminn af narduðsmyslu mínum. Unnusti minn er sem myrru belgur sem hvílist milli brjósta mér. Kipurber er unnusti minn mér, úr víngörðunum í engæti. Brúðguminn Hversu fögur ertu, vina mín? Hversu fögur ertu? Augu þín eru dúfu augu. Brúðurinn Hversu fagur ertu, unnusti minn? Já, yndæg. Já, yðgræn er hvíla okkar. Bjálkarnir í húsi okkar eru setrusviðir. Cellur okkar kípresstré. Annar kafli. Ég er narsissa á Saronvöllum, Lilja í Dögulunum. Brúguminn. Eins og Lilja meðal Þyrna, svo er Vina mín meðal Meyanna. Brúðurinn eins og aphaldur meðal skóartrjána, svo er unnusti minn meðal sveinanna. Í skugga hans þrái ég að sitja og ávextir hans eru mér gómsætir. Hann leyti mig í vínhúsið og merki hans yfir mér var elska. Endur nærið mig með rúsinu kökum, hressið mig á eplum, Því að ég er sjúk af ást, vinstri hönd hans sé undir höfði mér, en hinn hægri umfæðmi mig. Brúku minn, ég særi yður Jerusalem dætur við skóargeturnar eða við hindurnar í haganum. Vekið ekki, vekið ekki elskuna fyrir en hún sjálf vill. Brúðurinn Heyr, það er unnusti minn Sjá þar kemur hann stökkvandi yfir fjöllin, hlaupandi yfir hæðirnar Unnusti minn er líkur skóargeitt eða hindarkálfi Hann stendur þegar bakvið húsfekkin, horfirinn um gluggan, gægistinn um grindurnar Unnusti minn tekur til máls og segir við mig Stattu upp, vina mín, fríða mín, æ, kom þú Því sjá veturinn er liðin, rigningarnar um gardgegnar á enda Blómin eru farin að sjást á jörðinni, tíminn til að sniðla vínviðin er komin og kurr turtildúfunar heyrist í landi voru Ávegstir fíkjutresins eru þegarfarnir að þroskast og ilminn leggur af blómstrandi vinnviðnum. Stattu upp, vina mín. Fríða mín, æ kom þú. Dúvan mín í klettaskorunum, í fylstni fjallnúksins. Lát mig sjá auglitt þitt. Lát mig heyra rödd þína. Því að rödd er sætt og auglitt þitt yndislegt. Náið fyrir oss refunum, yrlingunum sem skemma vingarðana, því að vingarðar vorir standa í blóma. Unnusti minn er minn, og ég er hans. Hans sem heldur hjörðsynni til haga meða liljana. Þangað til dagurinn verður svalur og skuggarnir flýja, snúð þú aftur unnusti minn og líst þú skóargeitinni eða hindarkálfi á ángan fjöllum. Þriði kabli Í hvílumennu um nótt leitaði ég hans sem sál mín elskar. Ég leitaði hans en fann hann ekki. Ég skal fara á fætur og ganga um borgina, um strætin og torgin. Ég skal leita hans sem sál mín elskar. Ég leitaði hans en fann hann ekki. Verðirnir sem ganga um borgina hittu mig. Hafið þér séð þann sem sál mín elskar? Óðar en ég var frá þeim gengin fann ég þann sem sál mín elskar. Ég þreyf í hann og sleppi honum ekki fyrir en ég hefi leitt hann í hús móður minnar og í herbergi hennar er mig ól. Ég særi yður Jerusalem dætur við skóar geiturnar eða við hindirnar í haganum vekið ekki vekið ekki enskuna fyrir en hún sjálf vill hvað er það sem kemur úr heiðinni eins og reykersúlur angandi af myrri og reykhelsi af alls konar það er burðarrekki Salomons Sextíu kappar kringum hana af köppum Israels. Allir með sverð í hendi, vanir hernaði. Hver og einn með sverð við lend, vegna nætur óttans. Burðarstól létt Salomon konungur gjöra sér úr viði frá Líbanon. Stolpa hans létt hann gjöra af silfri bakið úr gulli sætið úr purpuradúk lagt hægindum að innan af elsku jerúsalem dætra gangið út síonar dætur og horfið á salamon konung á svegin sem móðir hans hefir kríntt hann á brúðkaupsdegi hans og á gleði degi hjarta hans brúðguminn Fjórði kafli Já, fögur ertu, vina mín, já, fögur ertu. Augu þín eru dúfu fyrir innan skýluraufina. Hárþitt er eins og geita hjörð sem rennur niður gíli að fjall. Hennur þínar eru eins og hópur af nýkliftum ám sem koma af sundi sem allar eru tvílemdar og engin lamblöðs meðal þeirra. Varir þínar eru eins og skarlatspant og munnur þinn indislegur. Vangið þinn er eins og kinn á granateppli útum skýlurauvinna. Háls þinn er eins og Davíðsturn restur fyrir minn vopn. Fúsund skildir hanga á honum allar törgur kappana. Brjóst þín eru eins og tveir ráðískálfar, skóggeitar týpurar, sem er á beit meða liljana. Þar til kular af degi og skuggarnir flýja vil ég ganga til myrru hólsins og til reykelsishæðarinnar. Öllertu fögur, vina mín, og á þér eru engin líti. Með mér frá Líbanon brúður, með mér skaltu koma frá Líbanon. Lít nýður frá Amanatindi, frá Senýr og Hermontindi, frá Bælum ljónanna, frá Fjöllum partustýranna. Þú hefur rænt hjarta mínu, sýstir mín, brúður. Þú hefur rænt hjarta mínu með einu ögnatilliti þínu, með einni festi af hálskarti þínu. Hversu ljúf er ást þín, systir mín, brúður? Hversu miklu dyrmætari er ást þín, en vín? Og ángan smirsla þinna, heldur en öll ilmföng. Hunang seymur drýpur að vörum þínum brúður. Hunang og mjólk er undir tungu þinni og ilmur klæða þinna er eins og lípanons ilmur. Lokaður garður er systir mín brúður. Lokuð lind. Innsikluð uppspretta. Frjóangar þínir eru listirunnur af granatepplatrjám með dýrum ávöxtum kipurblóm ó nardusgrös nardus og krókus kalamus og kanel ásamt allskonar reykelsisrunnum myrra og alóe ásamt allskonar ágætis ilmföngum þú ert garð uppspretta brunnur lífandi vatns og bunulækur ofan af Líbanon. Brúðurinn Vakna þú norðan vindur og kom þú sunnan blær. Blás þú um gard minn svo að ilmur hans dreifist. Unnusti minn komi í gard sinn og neiti hinna dýru ávaxta hans. brúðguminn. Fymti kafli Ég kom í garð minn, sýstir mín, brúður. Ég týndi myrru mín á balsam. Ég át hunánskökum mín á hunáseim. Ég drakk vín mitt og mjólk. Kór Etið vinnir drekkið. Gjörist ástdruknir. Brúðurinn. Ég sef en hjarta mitt vakir. Heyr, unnusti minn drepur á dyr. Ljúk upp fyrir mér, sýstir mín, vina mín, dúvan mín, ljúvan mín. Því að höfuð mitt er alvott af dögg. Hárlokkar mínir af drópum næturinnar. Ég er komin úr kyrtlinum. Hvernig ætti ég að fara í hann aftur? Ég hefði lögðað fæturna. Hvernig ætti ég að órenka þá aftur? Unnusti minn rétti höndina inn um og hjarta mitt svall honum á móti. Ég reis á fætur til þess að ljúka upp fyrir unnusta mínum og myrra draup af höndu mínum og fljótandi myrra af fingru mínum á handfang slárinar. Ég lög upp fyrir unnusta mínum en unnusti minn var farin, horfin. Ég stóð á öndinni meðan hann talaði. Ég leitaði hans en fann hann ekki. Ég kallaði á hann en hann svaraði ekki. Verðirnir sem gangaðum borgina hittu mig. Þeir slóu mig. Þeir særðu mig. Verðir múrana sviftu slæðunum af mér. Ég særi yður Jerusalem dætur. Þegar þér finnið unnustaminn, hvað ætli þér þá að segja honum? Að ég sé sjúk af ást. Kór Hvað hefur unnusti þinn fram yfir aðra unnusta? Þú hinn fegursta meðal kvenna. Hvað hefur unnusti þinn fram yfir aðra unnusta? Úr því þú særir og svo. Brúðurinn Þausti minn er hvítur og rauður. Hann ber af tíu þúsundum. Höfuð hans er skýra gull, hinn er hárlokkar hans rafnsvartir. Augu hans eins og dúfur við vatnslæki, baðandi sig í mjólk, sett í umgjörð. Kinnar hans eins og balsambeð, er í ívaksa kryddjúrtir. Varir hans eru liljur, drjúpandi af fljótandi myrru. Hendur hans eru gullkeppli, sett krísólítsteinum. Kviður hans listaverka fílabeini lagt safírum. Fótleikir hans eru marmara súlur, sem hvíla á undirstöðum úr skýra gulli, Ásýndar er hann sem Líbanon, frábær eins og seturustríe. Gómur hans er sætleikur og allur er hann yndislegur. Þetta er unnusti minn og þetta er vinur minn þér Jerusalem dætur. Kór, sjötti kafli Hvert er unnustið þinn gengin þú hinn fegursta meðal kvenna? Hvert hefur unnusti þinn farið að verð megum leita hans með þér? Brúðurinn Unnustið minn gekk ofan í garð sinn að balsambeðunum til þess að skemmta sér í görðunum og að tína liljur. Ég heyri unnusta mínum og unnusti minn heyrir mér, hann sem skemmtir sér meða liljana. Brúgum minn, fögur ertu vina mín, eins og týrsa, yndisleg eins og jérúsalem, ægileg sem herflokkar. Snú frá mér augum þínum, því að þau hræða mig. Hárþýtt er eins og geita hjörð sem rennur niður gíli að fjall. Tennur þínar eru eins og hópur af ám sem koma af sundi sem allar eru tvílemdar og engin lamblaus meðal þeirra. Vangið þinn er eins og kinn á granatepli útum um Sextíu eru drotningarnar og áttatíu hjákonurnar og óteljandi ungfrúr. En ein er dúvan mín, ljúvan mín. Engabarn móður sinnar, augasteinn þeirrar er ól hana. Meijarnar sáu hana og sögðu hana sæla. Og drotningar og hjákonur viðfrægðu hana. Hver er sú sem horfir nýður eins og morgunróðin? Fögur sem mánin, reyn sem sólin, ægileg sem herflokkar. Ég hafði gengið ofan í hnótgarðin til þess að skoða gróðurinn í dalnum. Til þess að skoða hvort vínvíðurinn var í farin að bruma. Fort granat eflatrén var í farin að blómgast. Áður en ég vissi af, hafði löngun mín leitt mig að vögnum manna höfðingja nokkurs. Kól Snú þér við, snú þér við, Súlamít. Snú þér við, snú þér við svo að verfa um séð þig. Brúgumin, hvað vil ég þér sjá á Súlamít? Er það dansinn í tvíflokknum? Sjöndi kafli Hversu fagrir eru fætur þínir í ílskónum, þú höfðingja dóttir? Ávali mjáðma þinna er eins og hálsmenn, handaverk listasmiðs. Skaut þitt kringlótt skáll er eigim á skorta vínblönduna. Kviður þinn kveitibingur, kring settur liljum. Brjóst þín eins og tveir ráðirskálfar, skóg getar tvípurar. Háls þinn er eins og fílabens turdn. Augu þín sem tjarnir hjá hespón, við hlið batrabím. Nefþitt eins og Líbanónsturnin sem veita Damaskus. Höfuðið á þér er eins og Karmel og höfuð hárþitt sem Purpuri. Konungurinn er fjötræður af lokkunum. Hversu fögur ertu og hversu yndisleg ertu? Ástinn mín í yndisnautnunum. Vöxtur þinn líkist pálmavið og brjóst þín vínberjum. Ég hugsa, ég verð að fara upp í pálmann, grýpa í greinar hans. Ó að brjóst þín mættu líkjast berjum vínviðarins og ilmurinn nú nefu þínu eplum og gómur þinn góðu víni. Brúðurinn sem unnustamínum rennur liðugt niður, líðandi yfir varir og tennur. Ég heyri unnustamínum og til mín er löngun hans. Kom unnusti minn, við skulum fara út á víðan vang, hafast við meðal kipurblómana. Við skulum fara snemma upp í víngarðana, Sjá hvort vínviðurinn er farna bruma, hvort blómin eru farin að ljúkast upp, hvort granateplatrén eru farna að blómkast. Þar vil gefa þér ást mína. Ástareplin ánga og yfir dyrum okkar eru alls konar dýrir ávegstir. Nýjir og gamlir, unnusti min. Ég hefði gend þér þá. Áttundi kafli Ó að þú væri mér sem bróðir, er svo ég hefði brjóst móður minnar. Hytti ég því úti, myndi ég kissa þig, og menn myndi þó ekki fyrirlíta mig. Ég myndi leiða þig, fara með þig í hús móður mínnar í herbergi hennar er mig ól ég myndi gefa þér kryddvín að drekka kærn eplalög mín vinstri hönd hans sé undir höfði mér en ein hagri umfaðir mig brúku minn Ég særi yður Jérusalem dætur og vekið ekki, vekið ekki elskuna fyrir hún sjálf vill. Kór Hver er sú sem kemur þarna úr heiðinni og stiðst við unnustasinn? Brúðurinn Undir eflatrénu vakti ég þig. Þar fætti móðir þín þig með kvöl. Þar fætti með kvöl, sú er þig ól. Legg mig sem innsiklis við hjarta þér. Sem innsiklis við armlegg þinn því að elskan er sterk eins og döðin. Ástríðan hörð eins og hel. Blossar hennar eru eldblossar, logi hennar brennandi. Mikið vatn getur ekki slögt elskuna og árstraumar ekki dregt henni. Fótt einhver vildi gefa öll auða við fyrir elskuna, þá mundu menn ekki gjöra annað en fyrirlíta hann. Kór Við eigum unga systur sem enn er brjóstalaus. Hvað eigum við að gjöra við systur okkar? Þá er einhver kemur að byðja hennar. Ef hún er múrvekkur, þá reysum við á honum silfurtind, en ef hún er hurð, þá lokum við henni með setur spjálka. Brúðurinn Ég er múrvekkur og brjóst mín eru eins og turdnar. Ég varð í augum hans, eins og sú er fann haminguna. Brúguminn. Salomon átti vingar í Balhamon. Hann fekk vingarinn varðmönnum. Hver átt að greiða þúsund sikla silfurs fyrir sinn hlut ávaxtana? Vingarður minn sem ég á er fyrir mig. Eig þú þúsundin Salomon og þeir sem gæta ávaxtar hans 200. Þú sem býr í görðunum, vinir hlusta á rödd þína, lát mig heyra hana. Brúðurinn, flýð þú burt, unnusti minn, og líst þú skóargeitinni eða hindar hindarkálfi á balsamfjöllum. Hér er líkur ljóða ljóðunum, Guðurum svaf, svaf, stóttir, las. Svafa Stóttir Lass. Hér endar fjóðir hluti ganvatestamenti sinns.